وبارئ صلى محمد والعالم محمد كما بركت على ال ابراهيم انك حميد مزيد عباد الله أسيك بتقوى الله تبارك تعالى فقد فاز المتقون إن للمتقين فاز ويقول رسولنا محمد صلى الله عليه واله وسلم اتق الله حيثما كنت د ugu zangu katika imani baada kumshukuru kisha kumtakarehmani amani mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo la mwanzo na usifi nafsi yangu pamoja na wasifi wote kwamba tumshe Allah tabaraka taala. Kwani kumsha Allah tabaraka taala ndio alama kufaulu kwa nani kama mwanadamu katika dunia na akhera. Allah akasema innal mutaqina wa Hakika ni kwamba Mungu anajikufaulu. Sasa ili tuweze kufaulu basi tuamudi kwa pamoja kabisa kujifunga kutekeleza ile yote ambayo ameamrisha Allah ta'ala ta na pia kujiepusha yote ambayo amekataa Allah tabarakataala ili tuwezi katika nani miongoni mwa wale waliofaulu katika dunia na akhera ndugu zangu wa imani kadhalika Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala sallama ametuambia ittaqillaaha aytumaa kunta mshaala popote pale ulipo kwa sala la ucha Mungu usalama bala Mwanadamu ashikamanenalo adhumunalo katika nyakati zote, miaka yote, siku zote, madaqika yote na pokote palipo mpaka tukaporejea mbele za Allah tabaraka Dugu zangu wa imani, e, leo tupo tarehe 5 ya mwezi huu wa Dhulqaada mwezi wa 11 kwa mwaka wa Kislamu 1438 hijiria. Yaani huu mwezi wa 11 kwa maana kuna masiku msimu umetacha ungemweze 12 yani zilhija tulikuwa tumemaliza mwaka huu wa Kiislamu 1438 hijiria na kuingia insha Allah Taala mwaka wa Kiislamu 1439 hijiria kadhalika tarehe nane mwezi wa 7 kwa mwaka 2027 kwa makambo wasiokuwa Waislamu ndugu zangu Islam tarehe ya leo ambao tupo katika jimbo hii e, zimepita Ijumaa mbili Ukienda ya leo Zimepita Ijumaa mbili Masjid Al-Aqsa hapa Salimi. Unepita Ijumaa mbili ukienda ya leo Aqsa hapa Salimi. Aqsa Mayahudi wamezingira msikiti wanaua watu na kudhiia mambo mbalimbali husu Islam katika eneo hilo. Sasa kwa hilo hutuba yetu nani mkombozi halisi, na halisi wa Masjid na Palestina? Nani mkombozi halisi wa Masjid al na Palestina? Nani mkombozi wake. Tukiwa ambalo Uislamu umetushughulisha ulimengo mzima kwa namna mbalimbali. Sasa nani mkombozi halisi wa Masjid aksa na palestini Yekifuza nepita Jumah mbili, Uislamu hauweza kuswali katika msikiti wa sala mbali mbali. Na ukiongezea hapo ukiondoa jumbe hizi zilizopita pia kwa mwaka wa Kiislamu e, katika mwaka uliopita e, Mayahudi waliweza kuchoma himbari ya ya ya, ya, ya Masjid al-Aqsa ambao hiyo ambao waliuchoma mwaka 1389 Hijria waliuchoma himbari ya Masjid ya Aqsa kwa mwaka 1389 Hijria piaika katika Jumuiya hiyo ya Islamu haikosali sasa nduguangu wa Islamu kebu tu ni pamoja kuangalia kazi ya hii nani mkombozi alifwa masil aqsa kama ukiondoka jana leo nyumbani zilikusaliwa wanawake mbili wa salama wa kusali bar ni msikitini na pia ukiongezea ile ijumaa ya ya mwaka huu wa 1359 hijria ambao wayahudi waliuchua ilichoma miambali ya msikiti aksa ikaa hapa kusalika ya hapo unakuta kwamba toka masil aksa alipo kombolewa kwa mara pili na kamanda Kislamu Salahuddin al eh, kwenye mwaka tatu hijria yani toka kipindi hicho wa eh, Islamu toka katika ukombozi huo ukiangalia kwamba ni karne nane zimepita msikiti ulikuwa yaliotukwa kama iliyotokea karne nane zimepita tukio hilo la waislam kutokusani katika msikitu ule uliotokea leo leo umetukata tena inge sasa katika wiki haya yaliyopita sasa tunaangalia kwa pamoja kadhia hii nani mkombozi halifu wa al-Aqsa na Palestina ndugu zangu katika imani Allah tabarak wa taala katika sura al-Isra aya ya mwanzo kabisa anatuelezea malaki ni kwamba ametakasika Allah ambaye, kampeleka usiku mja wake kutoka msikiti mtukufu wa Makkah mpaka msikito nani wa aksa. kwa hiyo Qurani inatuunganisha Islam na Aqsa kwamba katoka mtume صلى الله عليه وسلم alangeweza mtume wake kumpeleka Isra na Miraj pale pale maka, lakini akampeleka api Falastini kwenye aksa. ili apate mazungashio walakin in ma zungetenya ala kasemaje linuria alladhi barakna awlahu msikiti ambao tumeopa baraka pepo zuni mwake ni msikiti wenye baraka kwa ujumbe kurani ndio maana mtume salalahu salama ile isra na mi'raj haikuwa haikutokea maka kaambi akapeleka mpaka kule wala kasema subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masl al ametakasika Allah ambaye kampeleka mtume wake usiku toka msikiti mtukufu wa Mecca mpaka msikiti wa an Allah anasema alladhi barakna haulahu nuski ambao tumeubariki pamoja na Makkah hu min ayatina tupate kumuonyesha alama zetu innahu huwa sami'ul basir. Akala msikivu na kuona mambo yote yaja wake. Hiyo ni Qur'ani kusi aksa Sasa mahala kama hapa ambapo Niyo, masra masara mwendo ambao mtu ya pale ile tukio la kila miaka la Isra na Mi'raj ambao tunalikumbuka eslamu, ni, ni, ni limehofishwa na msikiti ule sasa tachokwaje leo msikiti kizazi za lana kidhalika baasha ya yuhudi kina, kina kina ufunga modo atakao msikiti ule kuwa wato, wana uwatu huna patakao wakao tatakao wakaa tunaambia kwamba eti kuna mmoja anchi za Kiaarabu kwa pale eti kuna moja nchi za kiislamu kwa pale eti eti kuna makundi hasi za binadamu eti sasa unashangaa kwamba haya na kwenye kuage Enal muslimun muslima kopa eti enawa sama bidu alarabia kikwapo tunashitwa dola za Kiaarabu ana manasaba ndio wa lislamia li kikwapo tunasaitwa dola za islamo kikwapo tunasaitwa watu wanaona ni mbaala na udhiiliwa ndio mone kwamba ndugu zangu wa islamu kwamba uslamu huu utafelekwa kwa, kwa njia ambayo kaelekeza mtume sallallahu alayhi wa sallama wala si vinginevyo ndugu yangu zangu ndugu zangu wa islamu sahaba muhallira radhiyallahu anhu anatuambia katika maneno ambayo ya mipoke katika sahih al-Bukhari na Muslim ambapo Abu Hurairah radhiallahu anhu anasema qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amesema mtume wa Allah rahmani amani zoeji yake la tashuddu rihal la tashuddu rihal ila thalathati masalik yani ipasikithirishwe kusafiri konda sehemu ila katika miskiti mitatu ya watu sikitishwe kwa namaa ila katika misikiti mitatu ikatajwa Almasjidil Haram, Msikiti wa maka na Msikiti wa Mtume صلى الله عليه وسلم na Masjid Aqsa. Watu na ni kwa kiti shwele kule. Sasa wataendaje wakati msikiti ule upo chini ya mayauti? Wataendaje msikiti ule upo chini ya kizazi cha laana? Wataendaje msikiti ule upo katika maeneo kwa watu wa ambao wasiofa? Wa Mzamo Islam tunazungumzia nani mkombozi halisi wa mahabhi aksa na falestini. Hiyo hali ilivyo kwamba himizo la kwenda kula lipo ni kwa ya mtume Sala sallallahu alaihi wa sallam watu wengi wenda kule na kadhalika ni abo pana baraka na kuswali pale katika misikiti mitatu bora kuzalia huko ni misikiti aksa kwanza msikiti msjil haram mka mukarama na msjil nabii muhammed صلى الله عليه واله وسلم katika madina na msikiti صلى الله عليه واله وسلم katika madina na msjil aqsa huko pasta mambo haya yanapotoshwa na taala madhalimu na taala fi baraka kwamba ndugu zangu waislamu eh tunafahamika kwamba was-islamu aqsa na Wislam ambapo tunasali waislamu lisali kama izi 18 kwa ile kaafi aqsa. Sala za uzodano sadiku lekia kusema Makkah al-Mukarrama, kuliqibla cha kwanza cha Islam, mahali ambapo pazito pana matukufu sana katika Islam. Mahali ambapo mtume safari yake yakonda Mi'raj ilianza pale. Mahali ambapo napaso safari kwenda kule kimla kamaango cha uislamu ni kule watu kwa miezi 18 waislamu wanasali sala naelekea kule sasa mahali hapa panapuzwa leo wayahudi kizalisha lana wanachezea na kufanya vile hatakasi tukifungua qur'an katika sura al-baqara aya ya 144 allah subhanahu kule kuweza doaza kwa kusul mbinguni hapa صلى الله عليه وسلم alikuwa anageuza yani anaitamani eleke wapi makkah kuliko aqsa anaitamani kwa ragaba kupenda kheri ile ile kule makkah kuliko nini kuliko aqsa Allah tbaraka taala anasema falan waliana ka kiblat san arbaa mtakuelekeza qibla mbacho utakiridhia ndio Allahakasema qawli wajhaka shukr almasri alharam Elekezo oso wako upande wa msili mtukufu wapi wa maka kwa maana kamba kabla ya hapa kabla kushuka aya hii ya nne hi, ya surah al-Baqarah waslama wekelekea tunaelekea Aqsa ndugazangu wa Islamo hapo matukufu ya Aqsa ndio nafasi ya Aqsa kwa sikilini kwa waislamu sasa lakini leo kizali kala wa watu waislamu wameziria wa kuswali jumaa mbili e, katika kuanzia wiki iliyopita na ni karibu ni karne 8 tukelele haijapata kutokea toka kamanda Kislamu Salahuddin Al-Ayyubi alipokomboa maeneo yale. Dugu zangu waislamu rama kidogo ha ni main ni machache katika mengi ambayo ni san aqsa alipokufa mtume sallallahu alaihi wa ala sallama na akatuatia utawala والمخاليف اواغفو الخلفاء الراشده الاولى كنو بكر عمر عثمان وعلي رضي الله عنهم كما توالت امركه الاسلام عمر رضي الله عنه هؤلاء حقه كفراي لم بقى اقصى الناس في امركه الاسلام مي كانت هي اقصى قطين في امركه الظالمه المكافره لكن المتوم الخلفاء المخالفا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هؤلاء قسم اقصى لازم ينجي في توالت الاسلام Naam, alaka mthibidishia hilo baada ya mapambano ya muda mrefu ndipo mwaka 16 hijiria. Mwaka 16 hijiria Umar ibn Khattab aliyoezekenda kule na aka afta katika serikali ya Kiislamu na akatabidhiwa fungu za Aqsa toka mwaka huo. Kwa hiyo hivi sasa tuko mwaka 1430 hijiria sasa akso chini ya serikali ya Kislamu toka maka 10 hadi 16 higiria. Pige ni miaka mingapi hapo toka mwaka 16 idiria akso chini ya serikali ya Kislamu Tafakar, fikiria na uzingatia jinsi gani Uislamu na ulivyokuwa na nguvu na visasa umefushia chini kabisa na kuangushwa kwa hiyo toka mwaka 16 idiria akso chini ya serikali ya Kislamu na msalamu akifanya baada zao ulimu mzima fasnabu buku za yote wala kuweza kudunishwa wala lolote hali hiyo inaendelea miaka nena miaka rudi mpaka katika vita vya salaba vita vya msalaba makafiri wakavamia maeneo ya sham na ukanda wa sham na kuua watu na kupambana na watu allah tabarakataala akamchomoza katika mjadari wa Kiislamu katika makamanda na Kiislamu. Salahuddin Al-Ayyubi, Kamanda Hodari ya kitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi alizaliwa kwa mwaka Kislamu 532 Hijria na kaja akafa kwa mwaka 589 Hijria. Kamanda huyu wa Kislamu akachukua jeshi la Mujahidon akaenda tena kuikomboa Aqsa toka katika mikono ya msalaba, mikono ya, ya washirikina, mikono ya madhalim. Ukombozi ule ulikuwa mwaka 1583 Hijria akarejesha akswa katika mamlaka na himaya ya Waislam na hapo hapo akateuliwa aka, aka Sheikhul Islam Rashid bin Abdus Salam akatoa hotuba mashuhuri katika ya akswa, baada kutaharishwa kutoka na kizazi salaana kizazi cha msalaba, kizazi ambacho kinachokula nguruwe na naski Hivi ni vile Walichukua atua, makamanda kislam, wa Islam kuukomboa Islam kuqomboa aksa, wakielewa ubora mahala pale wakielewa hadhi ya sehemu ile na wakielewa matukufu ambayo yanohusiana na eneo hili takatifu katika meno ya Islam Sasa hebu tujiulize ana hukamu, -arabi yom, hukamu yom, wa Arabi leo ana hukamu wa Muslimu wa wa na wako wapi wa taala kiarabu wakaa btaala katika nchi za waislamu hivi sasa na jambo hili sana kwa mboni wa sana sana wanadhirisha unafiki wao wanadhirisha uduni wao wanadhirisha kwamba ni baraka wa madhalimu afsa yamevamiwa watu wanauawa watu hawasali lakini bado masa ya Saudi na JPE ni khadimul harameli sharifeni eti mtumishi mitakatifu. uslamu ni thamini mitakatifu ni mitatu kwa nini ajipeye miwili anasubiri lini aspeleke majeshi wakati ama kuna tangwa pale katika ardhi yake kampa mahela kibao wana kana mzalimu wanachukama na kibao baraka hasa kumasla, za kunwaslaha zile silaha zinaelekea wapi sasa silaha za saudia hazielekezi Palestine zinaelekeza wapi yemen hii ni dini gani ninyi mtume gani mnawata kuua waislamu wenzenu kwa sulaha ya saudi ya, na kwenda kwa wa yemen kwa vile sulaha kama kweli wako kwa ajili ya islamo kusieni aqsa na Palestini zikaingiza katika utawala mmoja wa kiislamu na khalifa katangazwa iran ndio kamba yao inapata islamu lakini iran yenyewe ndio inaongozwa kama waji ya Syria ikishirikiana na na kikundi cha cha mauaji kinachojita isbullah iran na shirikiana wa siria wa kuua waislamu Waislamu siri wanaoka sababu ya Iran na kalma aliyosema hata hata uh, hata viongozi wa America wanaezawadi kwamba singeweza kupiga Afghanistani kama wa njia na msaada na Iran sasa hawa wanajiadi wa Uislamu Uislamu gani wanaokuwa hutumika kuua waislamu wenzao lakini afi unapovamiwa wameka yakinia sana sawa kwa kutoa Iran iki fika ya mwisho ya Ramadhani tunafanya sherehe za siku ya kursu kama ukombozi wa Quds Quds haona majeshi wao na majeshi hasa Quds ina kwa kufanya makongamano mikotano wao Israeli kuna majeshi pale majeshi kule kama kweli wako kwa ajili ya dini kama kweli wako kwa ajili ya sasa pale majeshi si kama jamani hiyo ya Quds tukutane eti nzima tufanye maandamano makongamano kursu imevamiwa wewe bwana pale majeshi kule kuna majeshi na baki za Irani inasifika kama inatengeneza mpaka drone ndege ambazo, hazina rubani Irani watengeneza wenyewe sasa Wanasilaha. kuna harufu harufu ya salazaniupe le ziko pale sasa ni silaha kwa ajili ya nani hapo ndio muone ndugu zangu waislamu unafiki wa watawala ambao wanakaria, nchi za Uislamu kwa mabavu kwa hali ya kuwa wanatumikia mifumo ya zhalimu na makatili waweza kuangamiza waislamu ndugu zangu waislamu sala so hili la la afsa palestine palazito lakini utashangaa waislamu wamelinyamazia mola maislamu kwa kimya msheikha kwa kimya musa kwa kimya kana kama hakuna jamu si wa aksa baki yake wa wa yanafanyiki kwenye mzima huko syria pakistan afghanistan Somalia na lafungineko hapa Tanzania basi sheha anaona kama kamba kuongelea salamu waje wa waislamu wazie kana kama anatuaje tena moto katika mdomo wake. Honi msiba. ni msiba. Utaki utukane lakini eleze ile haja pata kunyulikana. Sasa akse binjamaziwa kwa makulu watu wa katika msikiti mtukufu wa Islam. Kile ni kibla cha maana cha Islam. Sasa wa Islam nataka wa Islam ucheze kiasi gani hata kuzema tatizo? Hata kuzunguzwa tatizo? Hiyo ni hatari ambayo imekumba ummah wa Islam kwamba hata wale wasemaji wamekonimaburu katika damu yao hawasemai hata zile dhulma ambayo islamu anafanyika. Ndugu zangu katika imani pia masala ya gulma za islamu hata zimofu vihabari kimia Dhuluma za Aqsa ambayo zimefanyika, mauaji ya Aqsa ambayo yafanyika, watu kuziliya kusali yumo vihabari kimia hakuna chomo ambacho kinaleta habari habari huko deskiamo habari ya nje wala za ndani watu hapo kimia sansoni utazisikia habari za michezo habari za wasanii habari za nani na waheshimiwa basi lakini habari za Allah hutozipata ni hatari hata vile vlogi vya habari, bihabari na madini ya Kiislamu kimia kuzungumzia sala hili kwa batu wa uwawa, watu wanauawa, watu wanadeswa na wanazuliwa kuswali katika eneo lile wako wapi wanaonadi demokrasia ko wapi wana demokrasia na kauli ya uongo kama kuna uhuru wa kuabudu kama mbona wala anazuriwa kuabudu ni uongo ukwapo moja mataifa kama jamani katika haki za moja mataifa raia wote ana haki ya kuabudu waongo mbona pala tunazuriwa kuabudu ipo kimya ipo haki nasema kwamba haki za moja mataifa mtu ana haki ya kuishi mbona watu wameuawa akta limpo kimya haya ha, haba budene si uongo sio sio kwa habari sio mataasisi sio madhumia ya kimataifa au ya kimkoa tu basi na kufanya mboya mwingine kwa hiyo hakuna haki ambayo inatendeka na kufuata njia ambayo kaelekeza mtume sallallahu alaihi wa alihi salam mabazu wa, alayhi wa, wa Sala la, la aksa na falastin baada ya kuangushwa ile Eh ya ya ya ya ofmania mwaka 1924 baada ya kuangushwa Sinafaile kili choteka ni kwamba mahuuni ni waanza kwenye melee kidogo kidogo kidogo kidogo na saba kunguka kwa khilafa walimfuata khalifa Abdul Hamid II au zip Palestine qad billahi thumma wallahi thumma wallahi lan abi'a sifra min arabu almuslimin wallahi kisha allah kisha la sintauza hasa subiri moja katika ardhi la waslami ndio baba atakuangusha kwa, kwa khilafa ni matokeo yake uingereza na, na wakoloni wengine wakoingiza maudhi katika meno yale na kwa kabizi ardhi almuslimin ardhi palestina ardhi sham wa kwa kabivi meno yale ndiyo mauaji mpaka leo yanaendelea sasa ardhi ya sham na ardhi nyingine za islamu hazitakombolewa na warabu hazitakombolewa na uarabu wala na utaifa kwa mka sema oh zile ni wa arabu za harabu akasema za harabu kwa maana mzungu hahusiki muislamu mzungu hahusiki muislamu muafrika hahusiki muislamu ايش hahusiki ni warabu tu basi kwa maana lugha zile zimetumika likuotoa watu katika uhalisia wa agenda kama za arabu bwana alafu tafsara pale ile warabu kwaona hauna maana wakasema ni arabu wa Palestina Kuni gova Palestina ya kana msaudi hausiki, Jordan hausiki, Iraq hausiki, Sudan hausiki, mmisri hausiki, Marabu yote hausiki, ni mpalestina mwenyewe. Kwa Palestina kaoundwa via vya gabanieni katika uchaguzi utapata haki zenu. Iko chama kile cha Fatihi cha cha Yasser Arafat marehemu na chamba hiki cha, cha Hamas. Piga kura sidani basi mekoti wako pale pale. Kwa Palestina hachokumbuliwa kwa kura wala huko kabla ya kabila mbapo demokrasia waweza kuombelea kaji yote nyingine isipokuwa kwa na Falastini afsa nile ambayo alifanya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Umar ibn Khattab alifanya nini alituadhish nikapambana hatimaye akaimiliki Aqsa na Falastini kwa katika ardhi za Uislamu mwanakomna sita ajiria hiyo ndiyo njia pekee sahihi ya kuleta haki na usawa katika Falastini na kwa katika ardhi za Uislamu komboleo la na aksa haitapatikana kwa janiki yoyote ila kwa njia ambayo alitumia akamanda Saladhin al-Ayyubi mwaka 584 Hijiria akapeleka jeshi akakomboa Yerusalemu katika imara za Uislamu akaituharisha kwa njia hiyo lakini haitapatikana komboleo kuomba falastini kwa mfalme wa Saudi alimpigie simu katikwa mkuu mmoja mataifa au falme ya Jordan simu kabla mkuu mmoja mataifa hakuwa kitu kama kwa mfano, siku ya leo, Federale ya Jordan imeharisha hotuba katika misikiti yote kwamba msimamo ndio utakomboa Palestina. Kwa makatibu wote mpaka hotuba kanjabaya kuna msimamo ndio utakomboa Palestina. Wewe Jordan si mfalme uko Israeli, mfalme wa Jordan si una majeshi? Palestina majeshi. Palestina majeshi yakavomboe. Sio sio masala ya hotuba. Hapa ni masala ya majeshi, Palestina majeshi. Wale MaYahudi, MaYahudi wanaoua watu? Mayahudi wana well, wanaangamiza watu Mayahudi hawafanyi dua hasa kutuba anafanya vitendo hasa nyinyi mafalme mko wapi mnadanganya umma wa islamu kama ninyi na utaka islamu islamu unataka nini sala zenu nyinyi mafalme za wapi au sala hizo kazi yake ni kuua uslamu kuangamiza islamu na kufura mali za islamu Dugu zangu waislamu hii ndio Aqsa hii ni Palestina na haitakombolewa isipokuwa kazi ambayo alitumia mtume sallallahu alayhi wa alihi salam Mwenyezi Mungu ajalie katika umhu watokao watawala katika biladi za Islamu wenye ghera na dini, kwenye pezo na dini, wakajitoweka na kukomboa al kukomboa Aksa na madi mengine na wakatangaza utawala wa Islamu wakilimwemo Ili Islamu wote wa chini yao katika kumtukuza Allah Tabarak wa Taala, la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah الحمد لله الواحد الخالق الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قد احد والصلاه والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى اله السلام اجمعين السلام المسلمين عباد الله ابلغوا السلام بعد قسم الله تبارك وتعالى فيكم سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم السلام السلام كما اولي تواميا Inna dina inda Allahi al-Islam. Hakadini ya haki mlezaala ni uslam. Hakuna njia yoyote ya badiliko au ya kuleta maendeleo au ya kuleta haki naheri mpokojokane na uslam. Wanadamu watakapata njia hii ala ukaliingiza katika njia nyingine watakula hasara na hatafanikiwa na siku zote katika mateso na mateso ya kudumu. Kwao ni wito kwa wanadamu wote warejee kwa Allah kufuta njia yake na mpango wake na maelekezo ambapo Allah akaapa wanaadamu afuate katika maisha yao ya kila siku. Pote la duniani, ni njia hiyo. Dugu zangu wa Uislamu unapigwa vita kila kona. Na hakuna njia ya makafiri isipokuwa ni watu jifunge na Qur'an na mafundisha Mtume sallallahu alayhi wasallama yatekeleze katika mashirika ya kuu. Dugu zangu waislamu makafiri huatumia vibaraka katika maeneo ya Waislamu kuenza kudinimiza Uislamu na kuangamiza Uislamu. Kama ambapo tumeeleza, zinatumika nchi za Waislamu kuua Waislamu. Zinatumika mali za Uislamu kuangamiza Uislamu nasalika kama hii ni masikitiko lakini ni Uislamu njia ya kufanya ni kujitambua kama sisi ni Uislamu tutanusuru na Uislamu na kutetea Uislamu na hatutetetewa kwa vyama wala kutetea kwa ukabila wala kwa taifa wala kwa uzalendo ndugu zangu wa tumalizie hotuba kwa tukio ambayo limetokea maeneo ya Kilwa Sikio hili limesambazwa na kuelezwa na baraza kuu la Jumuiya ya Kiislamu Tanzania na baadhi ya nguo hizo za baadad tukio hili kwamba kule Kilwa mnamo tarehe 14 mwezi wa saba kufanyika ijtimaa kusoma kwa tenika chakuti chimba baada ya mkutano wa yakatuliwa makundi ili ya vijijini kufanya dawa sasa kundi moja la sukuu lilienda kufanya dawa tarehe 21 mwezi wa saba. wakati msikitini kundi lile usiku maana likavamiwa na watu wenye risasi wakapiga risasi na kufanya mauaji ma, ma, na maangamivu katika na msikiti majirani wakasubiri kucha game msikitini hawajui ni kitu gani baada ya kucha asubuhi kadri msikitini kwa msikiti imejaa madimbu ya damu msikiti umejaa madimbu ya damu na nguo zimetapaka damu hakukuta hata mtu mmoja na amekula hata vyakula vya ale makundi ya tabligi havijaliwa hiyo tukio mpaka leo ni kimya hakuna anaye report habari kabisa hejudi kanu je wale wazomao oma unamaulana nani na baada kwa kwamba ni wanaopeleka wapi Sikitini hasa nikamri viti unachojungwa Islamu hasa wa Islamu wapo katika kufasiri hii swala dujulkari ni kwaje jambo kama hili watu wako msikitini na kwa bahati kwamba wale watu wa joula watu wa tablighi wale kwa vibali vyote vya serikali wanalo Barua za bakwasa nazo na majina yao yameorodheshwa katika ofisi ya, kati ya bakwasa yani hawa hapo tamlidhi ametoka kwa lengani jambo la kibana jambo la dini lakini hajadilikani waliko lakini msikitini kumelowa damu sasa ndugu zangu Islamu hali ni mbaya hali inatisha kama itafika mala ambapo watu wanavumilika msikitini wanapigwa na uawa na wanaporwa wana wana hajadilikani waliko ni maangamivu na ni hali ya utishaji ambapo kitu kama nyiki kweli kiki kitu kama kwa kwao kina kinahatarisha watu kuwa na hofu katika ibada zao kuwa na mazingira tati katika maeneo yao hakuna njia nyingine yoyote ya kusalimiki na hali kama hizi isipokuwa ni kujikita katika Uislamu kama sisi ni Uislamu si watu wa vurugu si tu wakujo sio tu wamatoshi tunafuta mwongozo nani waalla tabarakataala yeye ndiye nusuru kunusuru uwajawasi hasa kila mswala ajipende kisasa kurejea kala tabarakataala na njia ambayo katuelekeza mtume salalahu salaama kama alivyoeza katika hadithi ambayo kwa peke Imam Ahmad akasema suma takunu khilafa ala minhaajin nubuwa kisha takuja kurejea khilafa kama na nani ya mtume salaalahu alayhi wasalama tujikite kwa njia ambayo alitumia mtume salaalahu alayhi wasalama kuleta mageuzi akanusuru wanadamu wote basina kuwa babua kwa sababu ya dini zao maeno yao utaifau na reyawa wote ya ingechemia wa nini wa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah wa man nasru illa minallahi alaziz عكيد حقنا نصر اصفو كوكاله كمتقوفه من هكمه الله بعز الاسلام المسلمين واذل شلته والمشركين وانصر جيوش المسلمين وعن كلمه الاقوى ديل الله منصورنا على من ادانا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من بغى علينا انك تلقي الاذوذ العكيد على كل شيء قدير الله تفوغو بالسلام نصر الاسلام تسي إسلام الاسلام عليك امبوي اختو كومبوذ وساسوا تلتي كاماندا كما عمر امر من حسابي Tulete Khalifa kama Omar bin kamanda kama Saludini Masaladini al-Ayyubi, aze kukomba afsane katika utawala wa Islam. Alla wote ambao wanaatesa na kuangamiza waislamu popote duniani, Ala waangamize, wapatilize wao na vyama vyao na makundi yao, na majeshi yao, na kile niwasaidie kuupiga vita Islam. Alla kile mwenye nia njema na salaamu msaidie, kuwa naye, mlinzi wake, kuwa msaidizi wake, kuhifadhi na kila safari, Alla thaminu mzito yele kufa katika makaburi yao, yenye yimarague fonyosha maradhi yao, wenye madeni wa madeni yao. والشهدة تترشيد الشهدة ذو إن كن ثلاث في العكين برحمه كيرحمن الرحيمين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه